یا ایوہا الَّذین آمنوا قُتِب آنِكُمُ الْقِسَاسِ تِه آیات کے آغم مسائل زفر کی گئی چھتا کم مسائل و تعلق دو اموری انتظامیو سراده مختعات کیا مسائل ذکر شدے انسان د خپل شخص سره تعلق و ایمانيات ذکر شو عقائد ذکر شو اوس د کہه حکم ذکر کیږي د په حکم تعلق د نور سره هم راضی داغه معاملات او جداوی تعلق خپل مابین کې د نور خلق سره هم نازل لقدې کی آیات کې مسله د قصاص ذکر کیږي چې پر اس نه شوه د پتا سو باندې کساس مسعوات تولی کیجی برابرات تولی کی برابرات دا قتل کی دا قتلاو کی دا مکتولین کی یاو کس اولا کی دا بالکسی قتل با قتل کولیش دیکی برابر والی مؤید کی اگر چدا مستقل حکم دے با دیکی اشارت دیت رب تلا اسلام آمو تدل نظام فَيْهُودُكِ سِرَبْكِ سَاسُ وَبَدْلَوَا بَخَنَا پَكِنَشُ وَكِلِهِ اسلام کے انشاءاللہ تفصیل کاو اسنگا بدل آوستشن و مابیم کولش فَيْسَيَانُوكِ سَرَبْ بَخَنَوَا کے ساس پکینو او پو مشرکانو کے دواروں کو بدل کولا و پاگئی کم افرات و تفرید و بازی قبیلی دازی وچے غبو اوچھتے گانا لشو و ده اغای نبا قتل وشنه اغا بندشو کتلوله و بازه و کمزوره لکه بنو نظیر چکم دی یا یهود کبیلی اوسو حضراج کبیلی شو یعنور بازه کبیلی شو ده عرب و خبل کبیلی و بازه کبیلی با اوچه تکانه شوی چه ده اغای نبا قتل وشنه ده اغای کتل و نبا قتل وشنه اغای نبا نو نور وبکاتل وکړل ناوي كاتل او کله نکهله عربو کې داسې میچ د یوه مقابله او د یو مقابله کې او برابرۍ نوم اگر چې په مشرکانو کې دغه خبره وي معافی پکې موه او بدلا وستل پکې مو په پای کې اقرار او تقریدو کمه او ته پکې موجود مزرې وځنه اسلام مساوات دا بیان چې مساوات یا ای او الذین اے ایماندارو کو دی بال القصاص پس پر سپیشو پتا سبحان دی قصاص هغه بدلا وست پن قبل کبره دقتل او نه قصاص دایو چا ده چې بدلا کم ځای کې واستې شي پکم قتل کې واستې اگل سخبر اگل اللازمی پاگی بان نظام پرول پکار دی قتل اصل کی پڑیر کسمی نوبانی بازی دازی دیجی پاگی کی بیا بدلہ غستل شتا او بازی کے پتلان شتا نیو پنزر کسم کتل لی یو قتل اگل دازی دی چیغی تا قتل عامد ویلی کی قتل عامد عامد گست ویلی کی لیکن ساڑی اولا کی در بھلی قتل کپاس لہبانی پر تورو باننی پر چارو باننی یا دغه کوم مقام یو بل <سؤال> تیر شهو تیر شه راواسته مثلا تیر امبیکان راواسته ادا ترانګي تیرو باغ شه راواسته چې اعلی اندمو نه جدا کای نو تاسو قتل کړي ته قتل عمد وې نه چې کم بل قتل کې نه پاږي کې قصاص څه د قص قتل نه لګي چې قص یو نیت یا اراده د پزله کړه نو شریف اعلی دته د قتل له لکه تاسو تمه یې پروشه 40 یا د دې قائم مقام د ځی باغې باندې قتل کیږي کی د دې په شنت قتل کیږي ان او اغه تم د عامد ویل کیږي اگر اراده په بل نه لګي نو شریر چې کمزې کې ظاهر سبب قائم مقام درځ نو اعلی ته ته موري داسې قتل عام مدې تکه کيامت وکست قتل ومن قتل مؤمن متعمدا فجزاهو جهنم په نسمه مبارک و بأ ان شاء الله راشي دا څه پتن چې دې دې مبارک صاحب قامت یو په دې کې سخت غناده پاک په دې کې مبارک ان شاء الله وی لري بدل جهنم الله بو تو حسین او بدل بدل جهنم او بل په دې کې قصاص ته بدل رہا او بدله او د دې آیات کې اغه ذکر دی د دې متعلق ذکر دی یا الذین منوقت علیکم الاحساس من جهنم ولا مساله د الله توصی ولا مساله پنځم اشاره کې ذکر او چې کس دن قتل وکړا هغه نه بدله غستې شي نو د بدله مساله په آیات کې ذکر دی بیا بدله په سمانه راستې شي د زمونږ مسلک مساله د په ټولو باندې راوستې الا کو دا الا بالسيف قوت چی اغسطه شی بدل چی اغسطه شی دا بس صرف قطو اغانده اغسطه شی دو دویمه مسئلہ داشتو دا کس پاملو لیشی دے با قتل کو لیشی دو دن او قدل اغسطه شی هاں درہمه مسئلہ دا کچر اولیار اغلا گیرن درچاند چه قتل شوی رو دا قاتل ماک دا آغا ورسا و قاتل ماک کو چکم مقتول دے قتل شوی دا آغا ورسا چکم دی چکم تی میرا سوڑی آم تاسو را ولګې دلته دا قاتلې ما یا سلام او خبره رسول هغو بچیم له دورته پی سی را کی آم وتا یا طارې یو پسو لګېر او وټه ما کوټره ټول طرفه دې ما خپل ځکه دا سنیش کې دي ځي بعضی ما کی بعضی کفل ما سنت مثلا لاسو نه پای یو دې ما نو نو رات چې کم نیت په ان شاء الله دې مثلا ذکر کو او قاتل به مکمل مړ او کایو قسمه خپل قتل ما کو نو ټول اتر په وا نور تو په ده لې او قاتل به بیان شکایت وکړي نظر یو مسله دا کوه په قتل نو هم بیا سنشته قصاص نشته جهانن مسله خدای اخرت شته او جدي بدلا غسله یا یو قسمه په نور تو په سیمه لوشي نور تو مال ملوشي او سرورو ما مسله دا چې دا قص قداسیو مثلا خپل نور نور ا دې د میراث باندې په داغه میراث مخروما زیر اولګي د پلاناري قتل <سؤال> کو د دې بیتو میراث نه ملاويږي نو تر ملاويږي ته حرمانه میراث ولا مسنه وي چې کوم قاتل دې ود میراث نه محروم ولس لا سرور بنځح قاماتي نه یو کوم طریقې دلته ذکر کیږي چې برابرې بکو شي بدله حالت نيوم کس کتل نه ها اځین کس قتل دې چې کاس پکې نشته او د کسر مشابه دی د کسر مشابه مثلا داس شي قتل کوچی عام طور باغی باندې اصلحنی یتا هغه د قتل کول لپاره نیول شي مثلا کوم مثلا یو کانه را واسطه یو کانی مشته یا یو لخت را واسطه باغی باندې وډو ادب لپاره عادی دمجنه او لګې دا غمر شي ندی دا چونکه دا اصلحنه د قتل نشي کولې انا کایم مقام نه نو ام که په انسان په لخت باندې بد تعذيب ورکه قتلول بنګي یا یو قان شو قان باندې مشته هغه باندې نو دې ته شبيب الکستول کی چې کسر مشاهده فوکس نه نو دې کې بیا ساده ها دې بیا د سړی قتل کول نشته دې بیا قتل کول نشته ګناه ته بهر حل نشته ده احتياطو ناکا فوانو کی احتياطو ناکا سريد ناکتلشو نبونا بگشتا اول پر ایکی کفارا دا کفارا نا کفارا مسلمان غلام ازادو اللی چه مسلمانوی یا کم مور اپلا که یو مسلمانوی بچه دم خیر الابوین تابیلو نا پر دی صورت کبیا یا یو غلام ازادو یا دومی اشتروجی دی سلی دومی اشتروجی دی نا دومی اشتروجی دی سلو جیو او دره ما حمرالا دیو بنانگار شعب البکی کا پارشوا غلام ازادو لیارو جی فغلام نمیلاوینا او دره ما کیدادی چیدو بانده دیت مغن لزا لیت دیت مغن لزا دون دیت نو دیت کیا دایا سادا دیت مغن لزا اغس شد نو اغس سلق خان تدو بانده سلق خان پاگئی که پینزیش داسی لی چیده یو کوخه اني مؤنس بچي روحاني چې دا اغريب 3 کال عمر شروع یو کال شوی 3 دی شروع او پنځي اهداسني چې دا او پنځي اهداس او پنځي اهداسني چې شروع یو او د انتفاع چې 3 کال شروع شو او بنزش بنت العبن التوائی چھے درام کال کی شورو شوی اور پینزش حقی دی چھے سلورم کال کی شورو شوی اور پینزش اغا جزائی دی چھے کال کی شورو شوی دا سلورم کس dissمان موانس دیگا طول موانسات تی او خیلی درام کال درام کال سلورم کال پینزم کال پینزیج نبا اوے کے اغدا للی دا باور کچا دا چید اچھاڈا قررد شاہریں دا سل او, خان، سل او خانے دابا غیطا ورکی نو درام قسم قتل عوضہ کر رہا پڑے کی گناہ مشتاہ پڑے درام قسم قتل کر پڑے کی اقتیار پکار دے کفارہ پڑے کی مشتاہ اور او خانم آبکیشت اور پڑے کی سڑے دے مراسنا محرومی کم صلت و مسلم پلاری تا خطا بانے کتل کر مزاری پہ کلو پہ خطا دے کتل شیو نو دیجی تبا مراسوں نے او دریم او سرورم قسم اخر کا یہ خطارہ ہے کہ خطا کا نظام ہوئے کہ یو خطا صرف اراده کی خطاشی مثلا تاخ کار کا او کار اور سری پران صادر راچو تاویدہ ختم ذمہ دار اس پی حسینہ درود با اول والا نو کو او کے ارادے کی خطاشی ندیم خطا ہو یو دلیل کی مثلا مثلا وعدے اڑیسی کی تا ہو وایرز کو لے او پای کی بس لاس نہ ڈپلیشن کو خطاشی اسوری طریق طرح کړه ننید خطا بیال قیل بید فکار کی خطا شوئی یا اردہ کی خطا شوئی لید باور تکر نے خطاوے نہیں کی نو پده کمیاد ساتھ ہیں نے میراس نم محرومی ہے پده کم نے میراس نم محرومی ہے میراس آورتنے ملائنے اور پده دیت هم نے پده کم دیت پاکیلاو گانے دیت خاندان نمو مستقل دیت قلستش دیت پا خاندان بانی رازی لایو پر سره یو قوم ته مثلا ته مثلا کو یان نه پوره پوهنه والاستی خاندان دی یایو مثلا تیچران دی یا مثلا داسه دی چې یو نسب ولدی ولنه درسره پوره خاندان نه بل دی ته راستی بده کی دیته هم دی او بده کی را سره ګنګارون دی او دې د میراث نه کته راځي کسي وجه لې چې ددب لاري ته ضروري دي هم نه او باجو کدي کې ګنا نشته ود ګنا مطلب هغه دانه چې مکمل ګنا پکې نشته منافقت بهار حال د احتیاط پر هره احتیاط نه کړي پنیت کې خطا شوي یا احکارې کوو نو التکه دغه دا یو شې بل شته ولګې نو اډازي کوله کول په لاس نه خطا شي نو ګنا په دې بهار حال علما و مشترک د میراث نن مخونه دي او دیت نو د دې په ان شاء الله په دې کې مبارک او بنځم کې څنګه تل چیرې هغه جاره مجرا خطا وبلې مثلا ته مثلا نور ودرا په بچي باندې او بچي دې ترخل یا مثلا ته بلی او قسته مشوب صرفه کې پروت ته اورډر دی وره تاسو په اما شوم دې نمر شو نده دین دغه څه بازی دې چې ګنا نشته بازی علماء اگر چې صراحت سره پکې کنس نو راغله غوناه پښته زکه دی احتیاط نه کوي مور احتیاط نه کوي یا د کسر چې معشوم دی د احتیاط نه کوي دا باندې نو تک خبره پښته او بندا دې تک به میراث نه ملالي ها میراث ورته عادي دته به میراث مثلا مثلا دې معشوم دی د چا جیدات ګرځولې دې مور ته کی څه بل دا د دې کفاره مور به یو لام ازادي او که ولان نه د دنیا استلوجه به مسلسل اغنيشه نو کديکي کفاره دا کديکي ګونام دا کديکي دا مور به میراث نه محروم منده خبرم ز او بل درجه هغه تک تل به سببو مثال ته مثلا تا د چپلک پردې لاره کې پردېز مګي کوي او پرسته یا پردې پټې د پای کې یو قوت ثاني کوي دا سپورته د کېره خلک زی راځي او سړي په ټکر وره یا پیېدل پونس ته پرديځه کې ها خپل ځای کې نه پرې لاره کې پیېدل پونس ته کنده کې پونس بابا څخه کې راځي او تمشه دا به سبب وې لار کنده دی وتا یو پکی را پریو نه په دي صورت کې چې پای کې سړې مرشه په دې باندې مستقلیت نه ها په دې باندې البته تدميرات نه مخونځه بګیږي دا به بلار مرشه کا پارا کې مشته کتاب انریجیا علماء ذاذلش البته دیت پرای په پورا دا کاتل چې کوم دی پر د قاتل باندې ورته په خان دان باندې وا دته دیت راځي او اکه دیت اغه د قتل حقا دیت دته د حداد یو چې نه په پنځه قسمه رسل خواندي او هغه کې شل خواندازی دي چې هغه په دویم کال کې مرشوري نو شل مذکر او شل مؤنث شو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 تو او خان نور کئی نو پاغی کی پیسی مور کولیش نو مو پاغی کی دعا زمانی متعلق پا قتل خطا گئی زر دینا دی زر دینا را دو دی سونی, سونی او دادی زمانی وزن دولماو لگلی داگی نج سلور کلو گرام یو کس کا قتل کا پا خطا اصار وعدہ کدر نو لگئی نو شریعت کے دعای حکم بیاسر ہے زر دینا را دی یا سل او خان نی. یا آ... لز را دینا وستلو خوان تفصیل له د ما او کس نو خوانه او د دینار نه د سوني د وغه زمانه کې زموږه زماني پاندازي باندې علما د غيصب له وله دغه 4 کيلوګرام سونه جوړيږي سره پاسه په هتا سره ځړې کړه کته دا ور کېستات قاډل قاډل په حاله نو کزر د همو ور د زر د همو زمانه وزن چرواله 43 ودا انسانی قیمت دے پکت خطا سر اتا نکس قتل شو نو یاد اصل او خان یاد آغی قیمت یا زر دینا را سلور کلو سینہ صدقاسا یا لذر در حما یعنی صدقاسا سلور دیر شکلو شان را نو با رہا او بیادا امیاد ساتھ ہے چپدے کے طول برابر دی دے شریعت پنظر کے طول برابر دی لگش آیت تاور ايات کے اللہ فرمائے ال بنی مطلب نے کہ آزاد رہو لگے کا آزاد بنش کر صرف عرب بچن کے دنگو ثواب نہ بول تا دل کی مطلب نے مطلب دار جی آزاد انسانی قتل ولام راوله د آزاد قتلونه آزاد بنې شي کتل نه یا سړي راوله د خزه قتل کا ولې د خرانې خل د خزه مقابله کیږي اذا مطلب نه چې سړي راوله د خزه قتل کا نو سړي بنې شي نه شپږو نصیقار کې د دې ته نفس وخزر راوله د سړي قتل کوو سړي راوله د خزه قتل کوو اړیو د قتل ولې غلام راوله د آزاد د غلامه قتل آزاد وقت له لیشو اړیو په کاټل له اننګل ولان په مقابله ده ولان کې ولان په مقابله ده آزاد مؤنث په مقابله ده مذکر کې مؤنث مذکر په مقابله ده مؤنث د شرط په مقابله ده شرط ده که یو مونږ په یو شل له او بل ده که دې تمه شکایت لږی دا او دارو راشه دارو لګیله شل روغ د شرط په مقابله کې تکمیل شي او ده ایتی اگر چی تفصیل <سؤال> نیشتا شپاگم اسی بارک انشاءاللہ را روانده نو در تالناوی کو تبا علیکو الکساس پتاسو بانده کساس ده پا قتلاو بی الخر و بالخرب ده خرب و مقابله کی کساس کے او مسئله بلم یاد چا ده کساس داری کتادا جانا یو لازکا نو تانا بم لازکا کولش کتادا جانا یو غاقو عباسر شریعت مسئله دا تانا بم آقو کولش کدود 넣وكساس عام لك و تقعال вами لكساس پر آسط مشير قطع س toolkitان دی برابری سر بکتل سر بکتدل و ناو تم فاضح ينتúc نام و كاتدا عمر من فضح انگام حد س Lilian عمر من فضح اندام هر قطع س Sham او اندام هر قطع س Spart و تاقع را يمجر موجود ها دا خبر انجال ساتح اب داخت thờiوكا غلط الخبر مشدد اذا را دع فضح ان دروع شهادت خراف ش, schools ویدی پیسی و دی پی آوست دی پلار رو اڈو کی خرسو دا خبر غلط دی شریعت کیوشه جایز دی شریعت دے انسان دان دامونم کیمت کردو لی اندام دور دور کیمت او د انسان کیمت دیم کردو لی تا سولی دل چسلو خان دی یا ذر دینا ردی یا لذر ردی رحم دی او دا دی آوست الحلال دی دا بغا چه تا ملاوی گی چه سو قوارسان دی چه چه تا میراس ملاوی گی او د او ما بکولن دا حق تکا ما قیم اپکولش او بعد با سر پا مقابلہ کی سر دے کارنگوی او دا اندام پا مقابلہ کی اندام دے کچر مساوات راد لیش نوال فر و والعبد و بالعبد ولنسا بلنسا ورپسی دا عبد و ذکر کئی فمن حفید له من اخیه شیل یو رونا کئی دا بلوری قتل کر چی دا چانک قتل اوش اغیقی او کس ما دوک و چکه ماتيو <مارس> کو اندهوله طرف ماکشه نن زرونه یورپ ته خپل شه سلورونو کې یورو ماتيو وګرا نو د درو ته پیسې ملایوی درو ته پیسې ملایوی چکه مخان دی هغه ته چې په دې دروونو ته خپل خوان ملويشه یا مثلا مثلا دینارونه یا درهیم دی دوی ته خپلې څه چنګا ملويشه ننله پرمایشي بیا مطالبه په بهترينی طریقه سره پکارده دې فکر شې پیسې هغه ټیم ټولې بچې منه نه ملایوي خامخا کنه د شنو بیا مو طالب او که کرښې مطالبه راځي نو الله په تطبیق به المعروف بس لګې د چا قتل شوه دا او سب لګې بالمعروف په خسته تریکې سره قاتل په سبوله کې به یې لمورو د قتل کلمه معاف کړي نوم لا ده پقای او درو په سی کې هغه یو او قاتل تم الله بهترین تریکې سره د اګو تعلیم و اداء ادا قاتل طرف ادا کوي الهي دې ورسره مطابقت به احسان په بهتریني تریکی کې دري کیږي دا چې یو کروڑ کابل کې نیوته ما پیوړه دریم نو پاتې نه غړي پیسي دی نو ورکه طالب مترکې نه الله پرمحي چې غيب موطالبه په ادا کول کوي ادا صرف دېت مسله نه دا کوم مسلمان جی پی مطالبه مطالبه په سره او بل مسلمان باندې دي نو هغه کلو لني په کار ها بهتري ني تریکې سره دا کول پکار ځالک تحقیق من ربکم الله فرمایدا اپ کو بخنا دیت صرف یو شی نه متعین نه کو بس سر به ټکولي شي که ماتي کو نه ماتم کولی شي ځالک دا ماپیو دیت چره صرف قصاص نه ماپیو دیتو مرصراره تحقیق من ربکم پس پکواله ته جانب درخواست نه ورحمت اودام ربانی دا بیا بل مسئله ذکر کوي په منی آتا دا بعد زالیک بعد دین کې ماتو شي ها او د ماپنا روز پرولږي سړی قتل باندې دین کې دیت وقایصلو خانه وا یا 4 کلو سونا یا 34 کلو چاندی واستا او بیا مرولږي سړی قتل کوي الله وکړو په آتا دا هغه څه ظلم یې وکړو بعد زالیک وروسته د صبح نه د ماپنا دیت غستونم وقالوا عذاب اليم در پر در نا را ځا ده ها ګډا ځا علماء دمانه کړی خاصنده مانا کړی چې تک سره به قتل کړي دي سړي چې قاتل دي ما کو دغه محكومو دم شو دغه وینا محفوظ شوه د بیاول قتل په دې چې کوم کس راو لګید او د قتل کډا قاتل تک قاتل به قتل او قالوا عذاب اليم ده شرت کن دغه کار ست زال لودینیا کې باندې کټولیش اخرت کوم د زړه پر درد نه کو عذاب دی ورپسې آیت کې د قصاص متعلق داوی پنځه فال نه بیانې چې پدې کې फायदा سره د قصاص په قانون کې الله تعالی ژوند دین ده ځوان ده ژوند مطلب د ځان کوه ته مطلب د تا د وک دکد اراده او کړه تا پتاول کې چې زبه کټلېږي کدی مې نیو طرف ته تروس او قاتل کړه یته پکټلېنی نیتم ماشوی نو قاتل تم ژوندین ملایږي چې اسلامي قانون دا وو یو ځایږي قاتل قاتل قتلونو کې نیتم ژوند ملاوشي او چې څوک قاتلو یې مارنه کوي د دې کم ګزارې کورو افغانستان کی جہریشو نو ذکره نو سوقت له شو چې سرونه دي کښي ګیا چې کتلونه کاوه خلک یې ریږي د کساس قانون کې الله اوجوندنه اضا آیات په قران کې ها پټول جبو کې چې د دې آیات ترجمه بې نه دین حروف سیوار او د دې حروف کمیدا پسی هو بلی آیات ته او دې کساس حکمت الله بیانې اللہ فرمای پاکستان دے پارے دن دنیا خاندان او خپل لعلکم تعلکم تکون لذید پرچتاسو تکون تاسو بچی د خانه جانګیا نه او تاسو بچی د قتل کول نه قتل نظام او ساده کړه قص قانون دې لوی پر سره دا دکی امنم پروتې پدې کې ژوند پروتې پدې کې معاشره یا ایہ الیذینا من ایمن دارو نگو را قاتلی میں مبکلوی در دولتے مومنانوں میں نگو قاتل پر قتل سرا چه قتل حلال انہو بڑنی گئی کافر کی گی نها دے مسلمان دے اور اس تو عطا اللہ سوئے لی فمنعو پیمین آخیر روری و تغیلے چه چانا قتل شد آگئی روری و تغیلے نگو خطا ہولنگی رچی دین کی دید دے دے چانا چه قتل کر داگئی رور دے نگوئے کہ مسلمان دے مسلمان دے کافر میں بازے ق آ؛ کافر کنی با قطر کافر کیگی نا خواه و پر کافر شویر گناہ کبیرہ مسلمان کافر کاؤ شویر بس گناہ کبیرہ تو شو دے کافر شو اللہ این دستا سرور دے او مسلمان دے کافر نارے یا ایوہ اللہ دین آمن و ایماندارو کتباہ لیکن پرس کشویر کتا سبحان دے الکساس و کساس او مساواد برابری تل قتلا پبارد مقتولینو کے چکم قتلن شویر الپرر بِل حُرَّيَة دَبَت کُل شي د خُرپ مقابله کې وَلَ عَبْد عَبْد کې دَبَت کُل شي بِل نام د غلام کو مقابله کې ندان چې د زاد مقابله کې دَبَت لې شي وَلَ انسان او خمج داب مقابله راسته کې یا دیم مړ کُل روح هر چره د برابر دی بِل حُرَّيَة د فرصرا او عَبْد عَبْد کې د مساويده د عَبْد سره او انسان او خمج داب برابر د خذ سره کمان پس ا ور ساده کوله دی له کو چا کو کمان پس ا من اخیه ضرر در طرف ضرر بدنا نور مراد ورسه مکول چې نه وینات تشيدا که چارو مرملي من اخیه ضرر بدله طرف قاتل هوی وتو خینه مست شروع ده قتل تشوی ده ګناګرد مسلمان پر ولی دینی دین مراد فمن فساع قاتلو دی له جو چې اقو کشردتا منخي د خپل نور در طرفا د ورساو د مقبول طرفا شی انده سشي ما مونږ دی اپو یو کثره په نور ته تیسي ملای وي دیتو ملای وي په مسل لسرمري سلیم خان فتبا ان پس لگی دل دی دوار ساود مبتول چر چانا کتل شد دی لگی دل دی دا غی دل معروف بی پخی طریقی سران خی خیست طریقی سران مطالبہ آغی در اخبال پی سو در اخبال دیت کئی وَاَدَا مَاَدَا قَوْنِ قَاتِل دی الیهی وَرَسَوَدَ مبتول دا بے اخسان ان پخیست طریقی سران غالکہ دا بخناو دیت چرے تخبی پندس پکوال دے پا حکم کئی اسانید په حکم گیمر را د کوم دی جانب درفتاسنا ورحمتن او مهربانيدا کمن کسا سوکیا ته دا چې تجاوز وکوز زیاته وک پک قاتل باندې باد زال تعرث ته دی دی تر کولا هو اسکو د ما پورنا تل د پر آزاد علم عذاب درناته ولكم استاذ د پر قتل کې قصاص د قانون د قصاص کې حیات ژوند دې یا وی البام اخدان دا ګنو لحال لکن خواهی گستاو دتا تب تکون جتاسو بچ شاید دا قتلو کے تال او دا خانہ جانگینا چیدہ کانون جارکے دا قتلو کے تال او دا خانہ جانگینا دا گینا با بچ انصاف بقائم که رو بے انصاف بینا با بچ